Második fejezet. A hot felszínén tovább csökkent a hőmérséklet. De a pirodalmi robotszonda fittyethányva a fajdnak, érzékelő csápjait minden irányba kiterjesztve, szünet nélkül folytatta ráérős röptét a hófutta, dombok és mezők fölött. A robot hőérzékelői váratlanul jelezni kezdtek. A gép hőforrásra bukkant a környéken, a meleg pedig félreérthetetlenül életet jelentett. A fej elfordult a tengelye körül, szemekre emlékeztető érzékeny lencséi a meleget kibocsátó forrás felé irányultak. A sonda automatikusan korrigálta a sebességét, és maximális gyorsulással nekiramadott a jégmező fölött. A rovarszerű szerkezet csak lassan lassított, amikor egy nálánál valamivel nagyobb, Mesterséges hóbuszka közelébe ért. A robot érzékelői nyomban felmérték a Buzka kiterjedését, egy méter nyolc van magas, és jó hat méter hosszú volt. De nem is a mérete volt a lényeges. Ami sokkal meghökkentőbb volt, ha ugyan feltehető, hogy egy őrjáratot teljesítő robot egyáltalán meglepődik valamin, az a hóbuszka alól felszálló hő hihetetlen intenzitása volt. Nem maradhatott kétség, bárki legyen is a hórakás alatt meghúzódó lény, nincs a fázni. A szonda egyik csápjából most kékesfehér fénysugár lövelt ki, a heve mély lyukat vájt a hóbuszka fehérségébe, és a nyomában csak úgy szikrázott a számtalan, fellippbenő hókristály. A hóbuszka remegni kezdett, aztán megrodjant. Akárki volt alatta, nagyon felbosszanthatta a robot átható lézersugara. A buckából jókora pamacsokban kezdett leválni a hó, amikor az egyik végén a sűrű fehérségből váratlanul kivillant két szem. A két öklömnyi sárga szem, akár két izzó jelzőtűz a gépezetre bámult, amely rendületlenül folytatta a rombolást sugaraival. Ősi erővel áratta a gyűlölet azokból a szemekből az ismeretlen gép felé, ami nem átallotta megzavarni csöndes szendergését. A hórakás ismét megremegett, de most már akkora dübörgéssel, hogy a sonda hangérzékelői kisján tönkre mentek belé. Hátra is táncolt nyomba jó néhány métert, kisét több teret hagyva a lény és maga között. A robotnak ez volt az első esete a pályafutása során, hogy egy vampa jéglényel került szembe. Belső számítógépei arra intették, ne sokat teket óriálzon bele. A robot ennek megfelelően igazított valamit a lézer ható erején. Egy pillanat sem kellett, és a sugár elérte romboló ereje felső határát. Akkor a robot célba vette a lényt, amelyet egy szempillantás alatt lángnyelvek és füstfelhők borítottak el. Nem sokkal ezután a dermesztő szeleknek már csak néhány foszlány maradt a vampából, hogy magukkal sodorhassák. Eloszlott a füst, és a hómezőn keletkezett sötét bemélyedéstől eltekintve, a jéglénynek nyoma sem maradt. De felbukkanását azért gondosan elraktározta a szonda memóriátsége, miközben a gépezet már is folytatta útját, a beli programozott pályát követve. Ugyanekkor egy másik vampa jéglény, fürrepesztő ordítása, végre magához térítette a felkelők alaposan helyben hagyott ifjú parancsnokát. Lúkkal forgott a világ, a feje szaggatott, úgy éreztem mindjárt robban. Fájdalmasan erőltetve a szemét, végre sikerült tisztán kivenni a környező kontúrokat, és megállapította, hogy egy jégbarlangban van, amelynek cikcakos falai visszaverték a kinti szürkület fényét. Hirtelen rádöbbent, hogy fejjel lefelé lóg a mennyezetről, a karjai felalá himbálóznak, vagy harminc centiméternyire a havaspadlótól. A bokáját nem is érezte. Nyújtogatni kezdte a nyakát, és akkor meglátta, hogy a lába odafagyott egy jégoszlophoz, amely a mennyezetről csüngött, mint valami kolosszális csepkő, és hogy a lába fokozatosan maga is részévé válik ennek a jégtüneménynek. Érezte, hogy a vampa jéglény gonosz ütésétől kiserkedt vére jeges masszává keményedett az arcán, mint valami szorosan odanőtt állarc. Lúk ismét hallotta a bestia feltörő morgását, egyre hangosabban, mert most már közeledett, és a szűk járat jégfalai visszaverték a hangját. A szörnyeteg üvöltés a fülét hasogatta. Azon tűnődött vajon, mi fog előbb végezni vele. A maró hideg, vagy a barlang lakójának félelmetes fogai és karmai. Ki kell szabadulnom innen kezdett végre feleszmélni, ki ebből az átkozott jégkelepcéből. A testébe még nem tért vissza teljesen az erő, de azért egy határozott rántással felhúzatszkodott, és a fogvatartó kötelékek után nyúlt. De még gyönge volt, nem tudta feltörni a jégbékjót. Visszahanyatlott függő helyzetébe, Ismét a szeme elé lódult a fehér padlózat. – Lazíts! – buzdította magát. – Ernyezd el magad! A jégfalak valósággal repedeztek a közeledő lény egyre erősödő, artikulátlan bömbölésétől. Karmos lábait a dermed talajba vájva, félelmetes közelségben járt már. Nem kellett már sok hozzá, hogy ez a borzas, fehér rémség végleg hazaérjen, és akkor bizonyára gondja lesz majd rá, hogy felmelegítse az ifjú harcost, sötét bendője mélyén. Lúk pillantása kétségbe esetten cikázott ide-oda a barlangban, míg végre megakadta magával hozott felszerelésen, amely most haszontalan össze-vissza túrt halomba hányva hevertott a padlón. Végtelennek tűnő, majd egy egész méteri távolság választotta el tőlem. Pedig volt ott valami, ami azonnal magára vonta a Luke figyelmét egy tömzsi markolat, néhány kapcsolóval az oldalán és egy karcsú fémhenger, amit a markolatra erősítettek. Az eszköz valaha az apjáé volt, egy Jedi lovagi, akit a fiatal Dártvéder Ajjasul elárult és meggyilkolt. De most már régóta lúg használta, amióta Ben Kenobi a gondjára bízta, hogy becsülettel forgassa a birodalom zsarnoksága ellen vívott küzdelemben. Luke kétségbe esetten igyekezett elfordítani sajgó testét, hogy valamiképp hozzáférhessen a férrehajított fénykarthoz, de a testébe hatoló, dermesztő fagy lelassította a mozdulatát és kiszívta az erejét. Luke már azon volt, hogy megadja magát végzetének, ahogy egyre közelebbről hallotta a vampa jéglény vészjósló horkantásait. Szinte már elhagyta őt az utolsó reményzsugár is, amikor váratlanul megérezte a jelenlétet. De nem a fehér kolosszus jelenlétét érezte meg, aki ezt a barlangot lakta. Nem, hanem azt az erringató, testetlen jelenlétet érezte Luke, amely már máskor is meglátogatta a megpróbáltatások és a veszély pillanataiban. Azt, amelyet az öregben halálakor érzett meg először, akkor, amikor Darth Vader fénykardjának végzetes csapása nyomán, a még egyszer Jedi lovakként harcoló obi Kenobi sötét roncsomóvá zsugorodott, és elillanván köntöséből levegővé vált. Azt a jelenlétet érezte ismét Luke, amely már annyiszor szólt hozzá ismerős hangon, szinte némás suttogva, egyenesen a lelkéből. Luke! Igen, ez volt az a kísérteties suttogás. Gondolj a fénykardra a kezedben. E szavakra Lúk amúgy is sajgó feje valósággal lüktetni kezdett. Aztán hirtelen, mintha újjáé élet volna az ereje, önbizalom öntött el, ami arra ösztökélte, hogy látszólag reménytelen helyzetében se adja fel a harcot. A szeme mereven a fénykardra tapadt. Nagy fájdalma kárán előre nyújtotta a kezét, küzdködve a tagjaiba egyre fejjebb húszó fagygyal. Még a szemét is leunta a nagy erőfeszítésben, de még mindig nem érte el a fegyvert. Érezte, hogy a puszta erőfeszítés nem lesz elég. Muszáj lazítanom, szugerálta magát Lók, lazítani. Majd szétpattant az agya, amikor ismét meghallotta a, a testelenni vált őrangyal hangját. Engedd, Lúk, hogy az erő szétáradjon a testedben. az erő Lúknak felködlött a vampa jéglény fenyegetően közeledő, fejtetőre állított képe, ahogy, mint valami gorilla, kitárt karral és fénylő, félelmetes karmokkal jött feléje. Most látta először ocsmány majompofáját, és a hátán végigfutott a hideg a szörny, kosra emlékeztető szarvai, és a nyálatzó alsó állkapcsából meredő tépő fogai láttán. De akkor a lelkében erőre kapó harcos elűzte gondolataiból a bestia képét. Abba hagyta a fénykardja utáni mihaszta nyújtózkodást, a teste elernyett, és utat adott a szellemének, hogy befogadja a tanítómesteres ugalmazását. Már is érezte, hogy a tagjain végborzonga minden élőlényben ott bujkáló energia, amely az egész világegyetem kovásza. Ahogy Kenobi annak ideje megtanította rá, Luke felismerte magában az erőt, hogy tetszése szerint élhessen vele. A vampa jéglény előre nyújtotta fekete horgas karmait, s imbolyogva megindult a jégoszlopról lecsüngő fiatalember felé. Váratlanul, akárha varázsütésre, a fénykart felszökkent Lú kezébe. A fiatalember nyomban bekattintott egy színes kapcsolót a fegyver markolatán, amitől penge éles fénysugár lövelt ki a henger végéből, szempillantás alatt feloldva a lúkot fogvatartó jeges gúst. Amikor lúk fegyverrel a kezében a földre huppant, a föléje tornyosuló otromba szörnyeteg óvatosan hátrált egy lépést. Kénsárga szeme hitetlenül pislogott a zümmögő fényoszlop felé, amelyet primitív agya nem tudott mire vélni. Lúk még nehezen mozgott, de lábra állt, és meglengedte fénykardját, e felé a hószínű izom és szörtömeg felé, amitől az hátrált egy lépést, majd még egyet és még egyet. Lúk végre előre döfött a kardal és a fény akár a kés a vajba, beleszaladt a szörnyhúsába. A vampa jéglény fősikoltott, fölsikoltott, ocsmány halálüvöltésétől megremegett a jégbarlang fala. Aztán szedte az írháját, és görcsös vonaglással kitámolyogott a barlangból, hófehér tömege egybeolvotta a kinti hófötte tájjal. Az égbolton időközben jócskán megapadt a fény, és az egyre terjedő sötétség hidegebb szeleket hozott magával. Lukkal volt ugyanaz erő, de most még ez a titokzatos szövetségesen melegíthette fel. Nagy nehezen kibotorkált a szabadba, de minden lépés fájt még jobban, mint az előző. Aztán, ahogy látása a fogyó nappali fényen rohamos a napot, utolsó erejével letántorgott még egy meredek, havas partfalon, és eszméletét veszítve összeragyott, mielőtt elérte volna az alját. A felszín alatti fő Csubi éppen elkészült a javításokkal, a Millenium Falcon készen állt a startra. Az utolsó simításokat végezte, amikor felpillantotta a munkájából, mert egy fölöttébb fura pár vonta magára a figyelmét, akik éppen akkor jelentek meg egy közeli beszögellés mögül, elkeveredve a hangárban nyüsgő felkelők közé. Az alakok egyike sem volt ember, bár egyikük emberféle benyomást keltett, aranyszínű, lovagi vértre emlékeztetők külsejével. Mozdulatai kiszámítottak voltak. Mondhatnánk, túlzottan is kiszámítottak ahhoz, hogy emberi lénytől származhassanak, ahogy merebb léptekkel előtt csörömpölt a folyosóról. Társának végképp nem volt szüksége emberi lábakra a mozgáshoz, mert a másiknál jóval alacsonyabb, hordószerű testét három aprócska kerék gördítette előre. A két robot közül az alacsonyabb izgatottan füttyögött és csipogott. Nem, nem én vagyok az oka, te ostoba, nyivákoló, szardiniás doboz! Méltatlankodott a magas emberforma robot és hevesen gesztikulált hozzá fémes kezével. Nem az én ötletem volt, hogy bekapcsold a termálfűtőt. Én pusztán megállapítottam, hogy fagy a szobájában. Csak hogy éppen így van rendjén, hogy fagyjon. Jaj, nekem, hogy fogjuk most kiszárítani a holmiát? Na, itt vagyunk végre. Szripió, az emberformájú, aranyszínű robot most megtorpant, hogy optikai érzékelőit a dokban álló milleniumfalkorra irányítsa. A másik robot, ártodító behúzta kerekeit és a melső lábát, és tömzsikis testét a földön pihentette. Szenzorai regisztrálták Han Solo, meg Vuki bajtársa ismerős alakját, miközben azok ketten tovább foglalatoskodtak a teherűrhajó főfúvókái körül. – Uram, szólógazda! – szólította meg Hunt, Szrépió, a robotpárosnak az a tagja, amelyet még emberi hangot utánzó szerkezettel is elláttak. – Válthatnék egy szót önnel? Hán nem épp olyan kedvében volt, hogy zavartatni hagyta magát, különösképp nem ettől a körülményeskedő robottól. – Mi az? –. Leila úrnő többször is kereste önt a belső telefonon, közölte Szripió. Alig, ha nem rossz a vonal. De tudta, hogy nem erről van szó. Kikapcsoltam, vetette oda a robotnak foghegyről, s fel sem nézett a munkájából. Miért? Mit a királyi fenség? Szripió hallóérzékelői nyomban azonosították a lekicsindő színezetes szóló hangjában, de a robot nem tudta mire vélni. Ezért tehát előadta egyik jól begyakorolt emberi kézmozdulatát, és hozzátette még. Tudni,lik, lúk gazdát keresi, és arra gondolt, talán itt van önnel. Úgy látszik, senki se tudja. Lúk, még nem jött vissza? Hány nyomban felkapta a fejét. A jégbarlang bejárata felé pillantva láthatta, hogy bizony már jócskán besötétedett, amióta csubakkával nekiláttak a millenium falkon javítgatásának. Han pontosan tudta, milyen komoly hőmérséklet csökkenés követi az éjbe állt a felszínen, s hogy milyen veszedelmesen felerősödnek a szelek. Szempillantás alatt leúradt a fákon pereméről, vissza se nézett a vukira. Szegecseld le, Csubi! – Hé, szintparancsnok! – üvöltötte Han, aztán a száj elé húzta az URH rádiója mikrofonját. – Biztonsági szolgálat! – Skywalker parancsnok még nem jelent kezetben. A nemleges válaszra hán arca elkomorodott. Előbbi hívására most a hangárszint ügyeletes tiszthelyettese és egy katona sietett oda szólóhoz. Skywalker parancsnok még nem jött vissza? kérdezte hán érdes hangon. Én legalábbis nem láttam, felelte az ügyeletes tiszthelyettes, de talán közben már befutott a déli bejáratom. Ellenőrizze, ripakodott rá a tiszthelyettesre szóló, – Bár nem volt abban a helyzetben, hogy parancsokat osztogasson. – Sürgősen! Amint a tiszt helyettes és a kísérő katona sarkon fordult, és erront a folyosó irányába, ártu aggodalmas füttyöt hallatott, amelynek a hangmagassága követelőzően emelkedett. – Nem tudom, Artú, felett neki szrépió, és felső testét mereven hám felé fordította. – Uram, megtudhatnám, mi történt? – Hán agyát elöntötte a dű, ahogy rámordult a robotra. – Menj, és mondd meg a méltóságos hercegnődnek, hogy soha többé nem látja lúkot, ha csak perceken belül elő nem kerül. Artú histerikusan sivítozni kezdett szólónak erre a kevéssé derülátó jóslatára, és most már aranyszínű társa is őszintén megdöbbenve kiáltott föl. – Ó, nem! – a főjárat megriasztott hangyabolyra hasonlított, amikor hán szóló rohanvást megjelent. Pillantása először néhány felkelő harcosra esett, akik minden erejüket összeszedve igyekeztek megfékezni egy zabulátlan taunt-taunt. A járat túlsó végében futva felbukkant a szintparancsnok, a pillantása vadul keresett valakit, míg végre észrevette hánt. – Uram! – kiáltott oda hánnak feldúltan. Skywalker parancsnokot a déli bejáratnál sem látták. Talán nem gondolt rá, hogy bejelentkezzen? Nem valószínű, csattant Hván. A siklók késelítben vannak? Még nem, válaszolta a tiszt. Nehézségeink vannak a hideg miatt, de talán reggelre. Hán a szavába vágott. Arra már nem volt idő, hogy olyan gépekkel pepecseljenek, amelyek könnyen felmondhatják a szolgálatot. Akkor majd town-townon megyünk ki. Én átnézem a négyes szektort. Csak hogy a hőmérséklet rohamosan csökken. Azt meghiszem, mordult fel Han. Lúg meg, ott van odakint. Én átfésülöm a tizenkettes szektort, ajánkozott önként egy másik tiszt. Az ellenőrző monitort állítsák alfára. De hán tudta, nincsen már arra idő, hogy felállítsák a nyomkövető kamerákat, miközben lúg talán már haldoklik odafönt valóla végtelen hómezőn. Utat vágott magának a nyüzsgő katonák között, megragadta az egyik már jól betört town-town kantárszárát, és felpattant az állat hátára. Az éjszakai viharok perceken belül kitörnek, míg az első jelzőkarot sem érik el, intette őket a szintparancsnok. – Akkor a pokolban találkozunk! – vetette oda hán, és megrántva a paripája kantárszárát, kivezette az állatot a barlangból. Sűrűn hullott a hóhán szólóra, ahogy ott vágtatott a tauntaunja hátán a pusztaságban. Percek lehettek már csak hátra, hogy végképp beköszöntsön az éj! – áldázul sivított a szél, és átjárta hán vastag öltözékét. Tudta, Luke annyi hasznát sem látja, mint egy jégkockának, ha csak igen rövid időn belül rá nem bukkan az ifjú harcosra. A town townon már is látszottak a kibírhatatlan hideg okozta első jelek. Még egyébként kitűnően hőszigetelő, zsírrétege és gyapjas, szürke bundája sem ófatták meg az elemek gyilkos szeszélyeitől az est beállta után. Hán csöndesen fohászkodott magában, bár csak kitartana az állat, legalább addig, amíg rá nem talál lugra. Csak űzte tovább paripáját, egyre előre, kiméletlenül át a jeges mezőkön. Egy másik alak is ott járt a hómezőn, fémes teste a fagyott talaj fölött lebegett. A birodalmi robotszonda váratlan megszakította egyenletes röptét, érzékelő antennái megrezdültek. Aztán... Mint aki jól végezte dolgát, a robot gyöngéden a földre huppant és megállapodott. Mint póklábak, néhány csáp nyúlt ki a fémtestből, és félre kaparta a havat. A robot körül lassan formát öltött valami, egy lüktető izzás, amely fokozatosan a gép fölé borult, akár egy áttetsző kupola. Aztán hamarosan megszilárdult az az erőtér, és a robot körül örvénylő hópihék lepattantak róla. Néhány pillanat múlva az izzás kihunt, és a tomboló hófúvás rövidesen tökéletes, fehér kupolát vont a robot köré, maga alá rejtve a gépet és a védelmező erőterét. A Towntown iszonyú iramban vágtázott, de mindenképp túl gyorsan a megtett távolsághoz és a kibírhatatlan jeges levegőhöz képest. Zihálása így szánalomra méltó nyögdécseléssé halkult, és egyre jobban inoktak alatta a lába is. Hán ugyan szívből sajnálta az állatot, de jelen helyzetben a town-town sorsa kevésbé izgatta, mint a barátjáé. A hó most már olyan sűrű hullott, hogy hán nagy erőfeszítéssel is alig látott valamit. A végtelennek tűnő síkon kétségbe esetten kutatott a tekintete, hát ha valami elütő, a környezetéből kiemelkedő távoli támpontot lel, ami talán lúk is lehet. De körös körül semmi sem törtemek a hó és a jég sötét lepelbe burkolózó egyhangú pusztaságát. Mintha valami hangot hallott volna. Hán behúzta a kantárszárat, sírtelen megállította a tauntaunt. Szóló nem volt biztos a dolgában, mégis úgy rémlett neki, az arcát csapkodó, süvöltő szél harsogásába valami másféle nesz is vegyül. A szemét meregetve a hang nézett. Aztán a town, town véknyába vágta a sarkát, és ügetésre kényszerítette az állatot a kavargó hóviharon át. Mire ismét feldereng a hajnal, Luke-nak minden oka meg lett volna rá, hogy hulla legyen a dögevők martaléka. Egyelőre ki tudja, hogyan, még élt, bár alig pislálkolt benne az élet, és még ebben az állapotban sem volt könnyű megmaradnia a reátámadó heves éjszakai viharokkal dacolva. Luke nagy fájdalom árán ismét megpróbált felülni a testét mindjobban elborító hóból, de a fagyos szél nyomban visszadöntötte. Ahogy visszazuhant, eszébe ötlött helyzete furcsa iróniája. Tatuini paraszt fiú létére odáig viszi, hogy diadalmaskodik a halál csillagán, és most magára hagyva egy idegen, fagyos pusztaságban kell elvesznie. Lúknak az utolsó cseppere is szüksége volt ahhoz, hogy még egy fél méternyivel arrébb vonszolja magát, mielőtt végképp összerogyné és elmerülne a kavargó hó egyre mélyülő áradatában. Nem bírom. Nyögte, bár nem volt, aki meghallja. Valaki... Egy láthatatlan alak mégis meghallottam. – Bírnot kell! – visszhangzottak a szavak Luke fejében. – Luke, néz rám! Lukenak lehetetlen volt oda nem figyelnie. A halkan ejtett szavak ereje a hatalmába kerítette. Ember feletti erőfeszítéssel fölemelte a fejét, és akkor megpillantotta, amiről azt hitte, hogy csak halucináció. Néhány lépésre tőle a hideggel látszólag mit sem törődve, még mindig a tatuin forró sivatagaiban viselt rondjaiba öltözöttem, ott állt előtte Ben Kenobi. Lúk kiáltani akart, de nem jött ki hang a torkán. A jelenés ismét megszólalt, azzal a gyöngét fensőbséggel, ami mindig is jellemezte bent, amikor Lúkkal beszélt. Életben kell maradnod, Lúk! Az ifjú parancsnok ajkaival visszaköltözött az erő, valahogy errebegte. Fázom, nagyon fázom. El kell jutnod a Dagoda rendszerbe, utasította Ben Kenobi fantomképe. Ott majd Jodától, a Jedi mestertől fogsz tanulni, engem is ő tanított. Luke hallgatta, aztán kinyújtotta a kezét a szellem alak felé. Ben, Ben! Nyögte. Az alakot látszólag hidegen hagyták Lúk erőfeszítései, hogy elérje a kezével. – Lúk! – szólalt meg ismét. – Benned van még minden reményünk. Minden reményünk. Lúk összezavarodott, de mielőtt erőt gyűjthetett volna, hogy magyarázatot kérjen, az alak lassan elenyészett. Amikor a jelenés végképp eltűnt a szem elől, hirtelen úgy rémlett, egy közeledő, town town lát emberi alakkal a nyergében. A hógyík valóban közeledett, bár igen bizonytalan volt a lépte. S a távolból még nem lehetett kivenni a lovasát, mert a vihar elhomályosította az arcát. Végső kétségbeesésben a felkelők ifjú parancsnoka felkiáltott. Ben! Aztán ismét ájulásba zuhant. A town-town már alig támaigott elgyengülő hátsó lábain, amikor hán szóló a zablát megrántva megállította és leszállt a nyergéből. Hán elszörnyedve merett a lábainál heverő, hóborította, s jószerével keményre fagyott testre, amelyből, mintha elszállt volna az élet. A gyereünköcskös szólongatta Luke mozdulatlan alakját, nyomban megfeledkezve a saját, Majdnem ugyanúgy összefagyott testéről, nem lehetsz te még halott, nyomás, szólj legalább valamit. De Hán nem talált semmi életjelet, és most már azt is észrevette, hogy Lúk hőfötte arcán, csúnya sebhelyek égtelenkednek. Megdörgölte a fiú arcát óvatosan, nehogy föltépje a sebeket. Ne tedd ezt vele, Lúk, még nincs itt az időd. Végre egy sóhajtásnyi válasz. Mérő feltörő nyögés, amit alig lehetett hallani a szélzúgásban, de ahhoz elég volt, hogy hán reszkető testét hirtelen melegség járja át. Megkönnyebbülten elvigyorodott. Tudtam, hogy nem hagysz itt magamra ebben a ronda időben, most pedig szépen kivakarlak innen. Jól tudván, hogy Luke megmenekülése, meg a sajátja is, a town, town gyorsaságától függ, Han az ifjú harcos ernyett testét a karjába kapva elindult az állat felé. De mielőtt a hátára felkötözhette volna az eszméletlen alakot, a town-town üvöltést hallatott, aztán akár egy szürke roncsomó leroskadt a hóba. Han ismét a földre fektette lúkat, és odarollant a szerencsétlen bárához. A Towntown -town még egy végső hangot adott ki magából, nem üvöltést vagy bőgést, csak egy halk, erőtlen hörgést. Aztán nem mozdult többet. Szóló beletúrt az állat írhájába. Érzéketlen ujjai az élet legparányibb jelét keresték. Ami ennél döglöttebb, az csal. Állapította meg végül, tudván, hogy Lúk úgy sem hallja, amit mond. Nincs sok időnk. Lúk mozdulatlan testét oda támaszotta a kimúlt Town hasához, és haladéktalanul munkához látott. Alig, ha nem felér egy szentségtöréssel, mulatott magában Hán, hogy ilyesmire használják egy dzsedilova kedvenc fegyverét, de pillanatnyilag Luke fénykardja volt a legalkalmasabb szerszám, hogy felvágja vele a Town Town bőrét. A fegyver először furán állt a kezében, de most már belejött, épp azon volt, hogy az állat tetemét felhasítsa vele, bozontos fejétől a pikkelyes hátsó lábáig. Han elfintoradott, amikor a gőzölgő hasadékból megcsapta az orrát a kiszökő, dögletes bűz. Az emlékezetében kutatott, de semmit sem talált, ami felvehette volna a versenyt a Taunton belső részeiből áradó bűzzel a sikamlós belsőségeket önkéntelen undorral lökte a hóba. Amikor hán teljesen elkészült a tetem kibelezésével, barátját betuszkolta a meleg, vastag írhával burított bőralagútba. Tudom, hogy nincs valami hódító illatod a ben Luke, de így legalább nem facs meg. A Town például biztosan nem habozna, ha fordít válna a helyzet. A tetem kibelezett hasüregéből Újabb bűzhullám csapott ki. Fúj! Hán alig bírta öklendezés nélkül. Ez is épp olyan pocsék, mint idekint a hidegben pajtás. Hannak nem maradt sok ideje, hogy a még elvégzendőket. A town-town hátára csatol felszerelés között turkálva, dermet ujjai nagy nehezen rátaláltak a felkelők seregében rendszeresített sátorlapra. Mielőtt nekifogott volna, hogy széthajtogassa, beleszólt adóvevője mikrofonjába. – Vízhangbázis jelentkezem, vétel? – nem jött válasz. – Á, fabatkát sem ez a rádió! Az ég vészjóslon elborult, fékevesztettel szágoldozott a szél, kis hián lehetetlenné téve még a légzést is. Hán hosszasan küszködve kibogozta a sátorlapot, és merev kézzel neki látott, hogy felállítsa felszerelésüknek azt az egyedüli darabját, amelytől még némi védelmet remélhetett mindkettejük számára, ha nem is hosszú időre. Ha perceken belül el nem készülök ezzel a vacakkal, fog a foga között, dzsabba nyugodtan szélne keresztheti a fejvadásait.